الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض له الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير ده سورته سبا سورور به شم سورات پتھر تي او اسماني کي لقمان نازل شوه وپنځو ستهم سورته پاترتي به عثماني کې پاترتي به نزول کې الله خاسته نومونه پدې کې اتلسدي مکه ترغيب او اطاعت رسول الله تا نو پدې سورته کې تا وې په مخاليفين اورت دي یا اغه سورت کې عذاب د منافقینو او د مشرکینو نو دې کې علت د عذاب بیان وی داود سورت الحمدلله د دې ځای تر اخیره پر دوه اسبابونه اول واجب کې سبا فاتح یسین او په د شفاعت قهريه دا امس یعني مین مسله هم هات سورته د داوود توحيد په دريو آیاتو نو کې عقلي دلائل بهې په شپغو کې د شفاعت قهريه په دريو بیا سرور د لایل به په نصي د شفه فاته قهريه داوود عليه السلام دهم ذکر د سليمان عليه السلام دهم ذکر د حال د جناتو او سرورم احوال د ملائكو زجر بهي کفار الله په ايات نو کې تفيفات به پاتاو کې الحمدلله الذي حمد لله غزات لرا چ داغه دا پاره هغه چې پس مانونو او هغه چې پس مکه کېږي لهل حمد فیل اخرہ خاص د الله نه پاره استا ینه د اخرت کې خلاصات تفصیلیه پرې کې دا تفصیل د څلور بابونو تا اول باب تر لسمه اتا پوره اول داو د توحید سره د دلیلونو نا دې ما خبره اسباد د قیامت په قسم سرا دې ما خبره زجر منکرینو د قیامت او رسول ته او سره ما خبره تفيفي دنيوي له الحمد فیل اخر خاص الله د پر رحمت په اخرت کې او زړه الله دې په هو الحکیم الحبیر دا الله دې حکمت والا په پپلکار کې حکیمن فی فعلی ہی خبردار دے پا امر د خپل المخلوق یہ عالم او پوی گی ما یلی جو فی الارض اغا چننوزی پا زمکا کے زمکا کے چسننوزی اللہ خبر دے که کم قطرہ ساز کے ننوزی پا غی خبر دے ګیاګانی پایکه تخمنانه او زی پاګې باندې ملله خبر ده و ما یخرج منها هغه چر اوزی د دې ځمکه نه من النبات د شین کو نا دګلو نا و من السماء هغه چر ورګی د اسمان نا بارانونه دي والسلوج والقرود والصحا ګلې غانې دي تندرو ندي او مايا روجا فيها کې ملائکه او اعمال د بندګانو او د الله دې رحم ولا او بخون کې زجر منکرینو د قیامت تا وقال الذين كفروا ولها کسانو چې کفر کړي لا تاتين الساع رابن شمتا قیامت قیامت قل بلا وربي تو ااو او زماده قسمي پخربان لتاتي انكم رازي باده قیامت تاسو ته لتاتي انكم سمانه وکوي <سلم> خامخ رازي باده قیامت تاسو ته قسم پچا باغ الا عالم الغيب والشاهد عالم الغيب عالم دې په پټو باندې لايا زبان هو نه پټيږي د دې الله نه نصقال ذره ان په اندازه ده یو ذره په اسمانونو کې نه پزمکا نو ورو کې دې نه اونګټ مگر دې په کتاب کاره کې ليجز الذين امنو دغه پارا چې بدل ورکیا کسانو ته چې ایمان والے دي او اعمالونه یې کړدنی دا کسان دې لپاره مخرت او رزق عزت مند جنت کې او آگ کسان کوشش کوشش کوي فی آیاتنا فی آیاتنا زمون آیاتونو کې منه مقابله زمون آیاتونو سره کوي دا آگسان د دې لپاره عذابهم ریزن علی عذاب د صف عذاب دردنا کرام و ير الذين اوتل علما او پوېګیا کسان څور کښې د ورتا علم پس بانے اللذی داما او پوئی کسان چور قیشو دے وارتا علم اللذی پا آغا سبان دے انز لیلے کا اچنا زر قیشو دے بجانب در افستانا داغے پس هو پوئی گی خوال حق کا اچ دا حق دے وَيَرَ الَّذِيْنَا بِيَا مَنِي تَوَقْشَئِ ہاں وَيَا کَنَا او پوئی گیا کسان چوار کلشوئے دے ورطائی لما نمخکینی علماء فَسَبَانِي هاں الَّذِي بَا آغَسَبَانِي ناما کولی اول فَا آغَسَبَانِي چنازل کلشوئے دے تاتا بجانب در افستان فَا غِبَانِي بے دیو سپویا دا وایا وَالْحَقَ حق بلکل نو الذی انزلہ د مافلی اول هو الحق د مافلی ثانی و یهدی الالصراط الذیذ الحمید الهدایت کای لاره د زور اور استایل شی الله تا و یهاک سان کفروچ کفر کڑے الذلکم ای وانا قیوم متاست یو سرا یت خبر کتاب سول راکل جزری ذره شی تاسو پ کامل ذره ذره ک دو جو زلا یا تجزا شئی پوٹی پوٹی شئی جو زلا یا تجزا اغا جز شی بیا جدا کی دینشی اینکم لفی خلق جدی یا کنانتا صبح خام خواهی پا پیدا اس نوی کے افترا علاللہی کذبن ننا دیچ دسی وین ندا نشی کے دی نو افترا علاللہی کذبن آیا دیو افترا علاللہی کذبن آیا جوڑای دے پا اللہ بانی درو قصدن انبیهی جننا یا پا دبانی لیون توب دے یعنی درو خبر خو خامخا درو جنہ دا درخیص بستا سوز پا دیزے کی پکار راشی خبر خو خامخا چا درو روائی درو جنہ دا خب یاد درو دو قسمنا دی یو کم دروغ دیو آیا او اس خلاف از او ای قش دی او یو دروغ سو شده غیر قش دی اونو در... ترلی خپالا بانی ویلی خپالا دروغ دی او اس آیا قصدن دروغ ترلی او کلی وان توب دی منا دروغ ویل دی خو کم دروغ ویل دی غیر قش دی خل ندلکم علی رجل یونبیوکم ازا مزدتم افطرالالاللہی کذبا آیا تڑی پا لابانی درو قصدا انبیه جننا یاشتی پا دبانی یعنی درو غوائی خو غیر قصدی وائی زکر دلیونی پا کلام که قصنی بلی اللزین لا یؤمنون بالآخران آخبر دا خلق غلط شواب ی او قاصب انا صادق یا انا بس شی ولری په منځ کې واسه تام شته بللذین لا یؤمنون و نه چ صادق نهین او کاذب بې البته کی زب دعوا خامدي یو قصدی او بل غیر قصدی بللذین لا یؤمنون بالاخره بلکہ آکه سان چی مان لري اخرت باندې نمن کردي د باسنہ نوی بادیو سباب فل عذاب په و زلال البعید سباب په عذاب کې نن دے او په گمراهې لری کے دین نن حاليو نن په گمراهې کے دین او سباب په عذاب نن په گمراهې کے دین او سباب پس کرواټو ایا دیونه ګوري الاما بینه دی اوا چې مشکل دیونه دی چاسمان دی ایتن ګوري اوا چې رست دیونه دی ینی زمکتا من السما او الارض دا یې تفسیر دی مخه تصشه دی من السما چاسمان دی شات تصشه دی زمکا بے اللہ تدی اونګوري ان شاء نخسب بهم الارض کز موږ خپل خشوه نو موږ په ټکو دی ولار اپز مکه یا وګور زموږه په دی باندې یو ټوټه د اسمان یا کینر په دې کې نه خیده قدرت دی ان فی ذلک لاایا نخد دا هر بندر چې دونکې د پاراو ولقد اعتینا دلیلنا فلی دا داوود الرسول نام د پارا د دته دی داوود لاله د سی کمالات ور معلومي دا چې پلاس یې چې اختیارو الله دا کمال زما او چې داوود لمدا ورکړي هم زرا با است درست بهر در کېرفت بردرې توس ولا قد اتینا داوودا ورکړم داوود عليه السلام تدا په طرفنا فضلن فضل نبوت او وی له مونږه جوړه مې سناتم په کډی یا جبالو اګرونو او وبي ماحو تسبيح وایه د دعوۃ پر مرګتیه کې سبحې او وبي باندې سبحې تسبيح وایه د دعوۃ پر مرګتیه کې وټو راهم او تا دې کډی مونږه د دپار مرغان مرغان مې مور له تاوی اورو تا مې ویل چې کرا دا او تسبيح نو تاسو مر سره وای چې داود عليه السلام سبحان اللهอัลตะدا سبحان الله دلتا بر امر غان راګلی سبحان الله سو نماز کوي سو نه فوند کوي وا علنا لهل حدیث او تا به کړي نرم کړي وا مونږه د پاروس پنا داود عليه السلام اللهم فضیلت ور کړي دیا پا دیکن نحا قوال دی چه فضیلت پسکیو نبوت میں ور کڑے دیم زبور میں ور کڑے دریم علم میں ور کڑے سلورم قوت میں ور کڑے ازم تسخیر الجبال غرون میں ور سرطابی کڑی اوش پگم اوش پگم اللہ توبہ میں داگے قبولہ کڑے وم الحکمو الحکم بالعدل فی سلامے د انصاب د لور کړه اتم اعلانۃ الحديد وصفم وصفن میورلا نرم کړه اونہم حسنو الصوت خیسته आवाज الله ور کړه خیسته आवाज وی وکانا داود و داود ذا صوتن حسن خیسته आवाज والو الله دل یو خیسته आवाज ور او وی پس صحابہ کہے اے عبید اے کو لے آوازو نبی علیہ السلام اے عبید لقد وتی تمزمارن من مزامیر ال داود اللہ تا تمزمار حسن صوت درکڑ دے ال داوود تا چلا ور کڑو ماں داود علیہ السلام دا وا علنا له الحديد او تاب او نرم کڑے وا من گد د پارو سپنا دو نہ نرم وا ک یا کلاجين لكاولا اولو پسان نرموا لكاولو پسان نرموا امام مقاتل وای چې دا به فارغه ده د زغرینا پسې حصہ د رزقې او هغه زغره به جوړولا سمنوا ال فدرهمين چار قیمت به 1000 درهم وو سو او دیسے نوڑا دیسے درزہ پا جوڑا ووالتا کې والے کے گاو دلتے سپیگ مت ہو رہے گا نئی نئی مڑا کیا بات ہے دگل پشاند خزب اردستا پس پین قال ان بانے ناس یا جے بھلو اوی بی ماہو دائی موجزا وموجزا او رو را پلک ساتھ کے حکومت ہے او گوراں نبوت تیو گورا دخپ اللہ اسکا سب بے ہو کام دخپ اللہ کا سب تیو گورا سنگا کسب کئی رو روای کانتا سوا یا را لکسات کی کاروبارے کڑے د غرے جوڑا کڑے چھ ماشاءاللہ ایک ہزار داود علی صلات و سلام گرزی گرزی زانی ناشنه کرده نو دیوه کتل کول چه زگورم چه دا خلق دا داود نا پا چه بانی خپدی دسی بادشا ده گرزی هر سو کوئی ماشا اللہ اللہ مون لخش تا بادشا را کرده اللہ مون تا نوی را کرده یو نوجوان چه ملک ورطا دا نوجوان پا شکل کی میلاوشو ویل داوود نور ریر خسده دے خود خپل عمل د خپل لاس کس بی نشتے ما شا دا اگر نرستو داوود در سرات و سلام دزغر کار اللہ رب بلیزت آگر ورطا آسان اکڑے و وسبن ورطا نرم اکڑے اورا عمل د بنیادم نبی علی السلام و ان خیر ما اکل المرء من عملیه من عمل یده اورا چې انسان تر خوراکی اغه اغه دی چې د خپل لاس ګټی ان عمل خاصه بغات عمل کوا اسابغاتن د صغرو وقدر فسرده اندازه کوا په جوړ ولود کلو کې اندازه کواپا جوڑا ولده کڑو که مانا ایده اودا داسه نای چه اللہ تا تا وسبنه نرما کڑده نتبیل کل دا سوری ورلا تنگ تنگ جوڑه ننلک پراخ پراخ جوڑه ورخ بعد اسی دیر نزایه که برا کستا پیکر یا جالب اوده که نا جالب اوده نو چه سڑی تا شیع سانی نو اگا جالده سی نره نره اودی سوری پا کلک لک پریمی لکه او کل کله دا چې جړ کېل کې سورې کسب شه په سره پری وی غاٹ غاٹ داود عليه الصلاه والسلام ماشاء الله هغه تصغر څه شه وا غړ ډنګ ډنګ جوړول له یانانه څه شه کوي دا یو یو سبق مونته معلومي چې واه به زایا چستا کار پڅ شي باندې کېږي مانا یعنی ضرورت پته څه باندې سر کېږي نو اگېنه بی زایا بی ضرورت وختې راول دا ناروایی وقد دی رفی سر دے اندازة کوا پا جودւله puede کڑوك وعملو عمل عملو دازة ویو چه بیا رست پوئے گئی نا وقد دی رفی سر دے اندازة کوا پا کڑو کنوستا دی صمانه دا از کمیده سی دا دیماغ تاست فرمکن زممه مچوست من دا وغاما وقد دی رفی سر دے او اندازة کوا پا جود herdώνه puede کڑوك وعملو صالحا ایمان به دی چې می خو نه پکینو دا لا دا کړای و یوبل بل سره مضبوطوره لکه اولاد یو بل نه تاوا ماسان کار دی او می خو بالکل می خو نه یو می دا کمال د صغیر د داوود عليه السلام او عاملو صالح عامل کوي نیک د سینه چنګری کوي ما کمال در نه پاتې یقینا زفات عامل کوي بشیر لیدونکه یم و علیہ السلام انا او تابې کړه او موسی سليمان عليه د پارا هوا هو دوه شهرون دबेгай کې تاګ ددی تخ شهرون د یومې په مقدار وو او دबेгай په وخت کې شهرون د یومې است په مقدار وو او دا تک بلا سبب او بلا اسباب دا معجزات الله د نبی سليمان عليه السلام وو تختِ سُلِمانی سباہِ پو وقت کے یوم یاش مزل بے وقعوں تیل پکے نشتہ دے پیلٹ پکے نشتہ دے مانکے پکے نشتہ دے انجن پکے نشتہ دے حراتِ حسنی بسری یک دوالہ بساتی ہی حود ط وب钱 اصلاحات اấyت تحت دمother notöt کا ن favour اصلاحات او نهایئرنا جت واسلوبیس جا را صلیمان تلیم Оعصو با جینب ت واس ل mis ان من فالتوا مولو را خوش هوا کوشو Algun امی Mansion دفن تل خوفہ قضاء نو جینب جتم د рассول ب пиш در شبانا رې به وکه ما نه فطور چ ورتوي ناشتا چ ورتوي بیا بهอัลتما شاء الله دما ويذهب را یانو د ما زیګر پټم کې بروان څه د استغفرنا فی اتبکابل سپوې چا تر وړلا کابلتا نیکسی رحم الله داسیږي سپوې کابل تر وړلا د دنیا په تاریخ کې لوی خارونو کې او تاریخی خارونو کیو د چام دی د کابل خارم دی سلیمان علیه صلاة و سلام امد ته تشوه ده دیر عباد خار د پخوانه دیر عباد خار ده فیو بی تو بی کابل کابل تا او سلیمان علیه صلاة با ال تبیع تا فلسطین چوارتوه بیت المقدس ما شا اللہ بیت المقدس نا اجاز مقدس پورې د یومی آش مسافت دی یا د دو میه چې مسافه ده او بس بیگای په وخت کې سليمان عليه السلام روان وله سليمان الريح اخذ دوه شهر ورواه په شهرن واسل له عین القطري او تا بیکړه موږ د پارا چن د تامبه چن د چاويا د تامبه چنه با د ش دا كما سیل ناوهاصلنا له هو بولیوهمونګ د د دپاره چې نه د ت بې دسې به بایدده کلمه لکه پشاند دبعدو د اوږو او چې کله دا چې بروان به روانه شوایما مجاهد وي نو شورو به شوو درې ورځې او درشپې بهوا روان باوا روان بهوا رووا ومن منل او د جنناونه نې مځې اوګور تخت سليماني وګورا او تخت سلیمانی دا نه دای چې مطلب دی جمعه تمرزه بو ماتاستوړي او دا معجزتن تخو بلکې سعید ابن جبیر دا عبد الله ابن عباس نه نه کې قال کان سليمان اذا جلس کله چکه بنست په تختي سليماني نسبه حوله 400 نو سبح حولو ددانه 4 چابې ربا کې خوندل شي 400000 400000 سلو زرا کرسي 400000 سلو زرا کرسي نو څه شې شو ها 4 लाख کیا بات ہے چار لاک کرسی او تخت سلیمانی روان ده زکا خوا تفق ده توی رازیری اخلی که نا جنات پکی دی خیوانات پکی دی مرغان پکی دی پیریان پکی دی واسل نا دعوه دنیا کې ده حکومت رانه شی نا چادا حکومت کره نباره شي وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعَمَلُونَ دا خبر ما چوکڑا کرتا بھی او گو رئی وَقْفَلْ سَنَدْ سَرَاغَدْ عَدْ عَبْدِ اللَّهِمْ نَعَبْ بَحَسْنَ نَقَلْ كَدِ وَسْنُورِ مَزِي او گو را وَمَنِيَزْ دا خُدَ قُرْسَي مَزِي دا خُدَ تَفْتِ سُلِيمَانِ مَزِي دا خُدَ غَدَ لَقْكَرْ مَزِي وَمَ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نَجْمَزْ دَارَ تَزْرُورَت ضرورت نشتے شاہ باشی ت ضرورت نشتے خوالت چاته دا کاروالکا سو بچ کوک شمینهم د دیونا ان امرین اعظم د کرنا ما نه زم د نبی د حکمنا نونو زی خو من عذاب السعير سکاوبم گاګه تا عذاب د اور لمبه والا ملک بوالاړو د اور چابک بورسراو نو اور چابک به ور پر سم کا څوره غلط کار کوي نه جامادات ضرور اچته نه منی ترته ضرور اچته نه امیر سي ته ضرور اچته چاتکم کارواله ده خپل وسی موافق اے اے با وکاو چکو بشه چې مراد داز زبې په مخه ده بګیرونه کوم ای چھडक ای کیه باته سماتوبه توبه با. توبه توبه او د ملک صوت وو د ملک چابک وو او د اور چابک بهر لار اخلاص کو یا عملون له ما یشاء عمله عملیکو د د پارا یا عملون له ما یشاء عملونیکو د داود علی السلام نه پارا هغه چدده بخو خوامن محاریبا عامرونه به کول د سليمان عليه السلام د پاره اګه چې د د بخو خوامي محاریوا د عبادت خانونه عبادت خاني به جوړولې وتماسیلا او نو छेदه ابا دو دا د باندې چپټو غان مې جوړول زکاله پټو غان او قلوه ارد فاطمو آئی چه نبی علیہ السلام زمان خوال را گئے تیر چاپی یو پردو آئے چه پاگی بانی سپٹو گان لگے دیلی فتلو ونو جھو دنبی علیہ السلام مخ مبارک بدل را بدل سو بیای پردر آو گا گستا ویش لولا اویل اے زمان بچائی پوراځ د قیامت په اړه حازاب والا دا هغه چای یو شبهه نبی خلق الله چې دا الله د مخلوق سره دا الله د خلق سره مشابهت کوي یعنې بجوړوونکي دا هرچا چا, چا الله ده او دی وایي چې جوړوواله کومه ذات څه پیدا کومه ذات څه تصویر وتماسیل واجبان ال... نو تماسیل نه مراد دلته نقشه د آبادې د آبادې نقشې انجینریات واجبان او خانقونا واجبان او خانقونا کل جوابې په شاند ته لغونو دا ملکټوي د حضرت اچادرورا سليمان عليه السلام دی ګوندي د داداګه خانق دې دا ویلد خان پا گزی رالا گز کا خوی دادا ملک سیب د نواب سیب ده دنیا والا او د نور چا خانک نه و جی او نو خانکو نا کل جوا پشانتا لونو دکبازی اورویت کی راغل لی دونلوی خانکو ایک ہزار کسان و کانی قود والا جفنت ان واحدا پا یو خانک باندې به با ایک هزار کسان که ناستل. لیو خانک نبسو کسان مده دلوائی رو را ایک هزار کسان. حدیسو عمبری اسرائیل ورا حراج. و جیفان این او قرآن نم معلومی گی و ان کل جواب او چه کمه ده خانکو نم پشاند تالاوونو یو لوی تالاو دنو اغیت زر کسان زر کسان باپای مده نشی. او ریجی ده یو تالاوه یو تالاو دک. اوزر کسان را ټول ک ماشاءالله وقدور الراسيات او کټوي په زبانې ولاړې راسيات ورته زګو یا راسيات مزبوته ولاړې څوکې خزو له نشي دا سن او چې دا کټوي دا یاد دېګ دې اے ثوابه تُلا تحمل ولا تحرک پزې باندې ولاړې قزولې باندې نشې زکه د وجود لویوالینا زکه یو صاحب تړن به ترشلې یاملو آلتاو آل د شکر عمل کوي آل د داوود د شکر وقليل من عبادیا الشکور ډېر لږ زموږ بندګانو نه شکر ادا کوي جيفان جفنا یا دا دغدغه و تعالی سلام جې فان دغه خواوه او جماعت استویل عام جې فان اگر تو له شی چې زیات خلق پمړېږي جې فان جفنا اصا اگر تو له شی چې د کم خلک لس کسان پمړېږي صفه اگر تو له شی چې د لسو رقم کسان پمړېږي گی او کلا هغه تواله شي چې پای باندې پینځک آسان مړیږي یا صفحه هغه تواله شي چې پای باندې پینځک آسان مړیږي او کلا هغه تواله شي چې پای باندې درې کسان او صحفه هغه تواله شي یو کس مړیږي لټموه خانق کاسا کا س گئے کوندې جام سلور نس مون کوم دا خبرشته کنا کناشته او جه فان فانین کل جواب وقدور الراشیات یعملو علی داود شکرن وقلیل من عبادیش ډیر لږ زما د بندگانو نه شکر اده کوي پرما قزینا هر کله چې موږ فیصله کړ په دمانه د مرګ فیصله مو کړ په دمانه د مرګ دون له حکومت ده او د لوی تعالی چی په بحثه شاره د سره د پیغمبرینا خمر نه بچوخ لاشي نن په غي باندې مرګ را روان دي موندای مجبورې او بيدستې ته وګوره فلمه قزوینا هر کرای چې منګه فیصله کړه په د باندې د مرګ نو هر پیغمبر تعالی وای چې کړه دغه نه صحابلین او ازستانه سالم سليمان عليه السلام الله ته چې الله بیت المقدس شورو دے د دې وانه باندې د پیریاو باندې زمایې اعتماد نشته دا خو نه الله رب عزت وياله چې سليمانا ځان لد یو شیشو یو کمره او پای کې تبو ولاره نیو په دا خیال کې چې سليمان عليه السلام راته ګوري ما وتا نه ساغ استای واقع په داسې انداز الله ترې نصا واغستو سليمان عليه السلام لاټي ځنه ته اڑم کړه دا او د الله نبی ولاړه ده فلما قزینا علیهم الموت هر کله چې فیصله وکړه موږ په د باندې د مرگ ما د اللهم خو ده نه ورن کړ دیو ته الا موتی په مرگ ده باندې الا ذهبت الارض مگر ویند ازمکه ویند ازمکه تاکل من سقه چې خړلید د امسا وہی الاعصاب باللسان الحبش دا حبشه په جبا کې مینځه چاته ولې شي هم سا تا وینه الله رب ال عزت په هم سا ولا غو وینل اجازه یو دا د لاندې طرف د چا فري را کوي کنه مې مسافرې سليمان السلام دشي ولاړ دی بس شکرا ما شاء الله طبیعت المقدسه تر تا ور رسید الله وين تاسو حکم کړه هغه لګیا دے لګیا دے لګیا دے الته چې هغه ختم کړه سليمان عليه السلام رضي الله فلم قرر هر کله چې پره پره وسليمان عليه السلام تبينت الجنوا احکارک جنات وخلقوا تدا خبر الله كان يعلمون الغيوا کدي وپي ده پغه وبانه نو دي وبذرنګ تیر کړه نه و فيل عذاب المهين پا خلقو تا دیو دا سرگن نکڑا پیریانو چه منگ پا علمی غیب بانی نپوی گو ولی که دیو غیب دا پیریان پوی دینو ولی دلال نبی ولارده دیو تا پتا نشته چه پتا کی روخ نشته کارونه کئی خلی و باشی امنان وائی پی پلانیزه که پیرادار داشه رویست و پیرادار داشه هست اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام داده دا پا خواه کی ولارده ورا ړونو یو پیره کچر طلارش مثال په طور تور الله وزري ورکړي والی شي ومنډا کې تکڼي دي چرتنارشي او دا یو ځای خبر راو یا جدا شي دي خو چې تل نه یې ټلیفون نه یې کړي نشته دي عالی ملګې ما سیواد الله نه بل څوک دا نه چته پیريان ومانه دي ځین داسې راو راو باسیو دي ځینه بدا فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتُ الْجِنِّ اخْتَرَكَ الْجِنَّاتُ وَخَلْقُتَا يَا اخْتَرَشَ الْجِنَّاتُ تَدَا خَبَرَا أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ كَذِهِ يَوْمَ يَدْهَضُ بَغَوَانِ مَالِبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ بِوَدْرَغْنَ آيَاتِ الكَذَّابِ فَأَذَابَ رَسْوَى كُنْكِ لَقَدْ كَانَ لقد كان لقد كان بیا دې د څه سبب دی یو سبب دا چې سليمان عليه السلام ولې په دې شی شو کې ځان و یو دا چې دیو داود عليه السلام غیب کوله نو الله دې ته خدای ل جالم الغیب څوک درورا یو ځه الله دی او دې ما خبره چې بیت المقدس جوړې دا اثر تنور رسیدره سليمان عليه السلام یې چې دا اثر ورəsi دا غدا تمنا وا الله یې اثر ته په دې انداز رسیدي اللو كانوا يعلمون الغيب هاي هاي اقبیت المقدس سورہ مبارک څنګه عجیبم هستیا نو زه سلیمان السلام په دی خیسته مبارک لاسونو باندې جوړسې دا ری اخو سنت سره حیران سی دا جمال ته سره حیران سی دنیا کې داسې آبادی چې قدیمه ده او خیسته ده قدیمه ده عجیب ده قدیمه نن خلق اگر نادرالمثال ده آیا د بیت المقدس آبادی ده چې دا په دسي انداز باندې جوړا شوی چې ټول دنیا ورته رنګ کولی شي سو کوم حضرت ابراهيم عليه السلام د مسجد حرام بنیادی دي خوده رستو کې او حضرت يعقوب عليه السلام د مسجد بیت المقدس بنیا دي خوده او پورا کار وای په چا کړ دا وای ورورا سليمان عليه السلام کاراتو لهو خول اٹھا تیري بیٹے جان باز چلے آتے ہے سب کے اب یہ اسرائیلو بیگا چې کما بیگا بیگا نامه کې دایني په دا خاربانې نووي بمبارې شو د روي زينوتا محبوبي عالم صلى الله عليه وسلم چپونیت دا عبادت به سفر کې یو پکې څوکو بیت المقدس اول پکې څه شته مسجد حرام اول پکې څنګه زه رې مسجد نه پوي ددن علاوه سفر به یو زیاده پاره ته د ثواب پنيت سفر نه ښکولې یو زیاده پاره چاہے کم زه چي دي یو خدای الله د دین د پاره سفر لري ته طالب العلمای کې راوته حج د پاره لروانی دらっしゃ څه خبره مې کوله مړه فلم اخرت بينات الجن لو كانوا يعلمون الغيب نار سليمان عليه السلام صلوات و سلام څونه تمنا واچد اثر تورشي ټولې دنیا مسلمانانو مرکز بې هاي هاي ننده مسلمان د خپل ناراستي د خپل کم همتۍ او زه خپل وګړو نه هغونو په واجا نر مسلمان دا خولي زینه محرومه ما له بیسو فی العذاب المهین دی ودرنګ تیرن کی په عذاب سپکې لقد کانل سبا ان فی مسکنهم آیا پتہ کی سراد سبا ولو ود پارا د وی په ملک ایت النخا جنتان اییمینن ډیر باغو ندی د خی طرفنا ډیر باغونه دي د خیتر په نومه او شماله ډیر باغونه دي اړیمینه او شماله د خیتر په نومه د کیس طرفونه نه کولوم ریس طرف به کوم خوره د روزې د شکر ادا کوې د الله د لپاره بلده تن طيبه کله دې کله پاکیزه لړمانان ماران حشرات پکې نست دې وربنا غفور او رب دی بخونی کې صبا والا ملک سبا والا سبا زیاد عبد الشمس عبد الشمس زیاد شجب شجب زیاد عرب ابن قهطان دیر دیر نیک دیل آبادشاہ لس بچیو اللہ ورلور کڑیو دیر نیک دیل آبادشاہ دیر اللہ سر ایو تالق ورل آبادشاہ ده د دېنی کتابونو ماهر او د اسماني علوم او الله د ته مہارت ورکړي دا په نام باندې د ملک سبا جوړ شوی بیا الله دی ولې واجی بده مر بیا الله دی ولې واجی با غو نه الله ورله ورکړي ناشنا خدا باد شاه نیک دی د دین اصلن بعدن اصلن نسلن بعدن اصلن یو وخت کې په دیوب کې بغاوت شوروشو الله دې بیا راوسته اگر چې د پخپل ډېر نیکاملو دغه نبی عليه صلوات و سلام یادونه کولا اجازه په یاد کې به جړل اجازه مشعر به ویل دراستاینې اشعار ویل زين كتابنا كيدا غبازي أشعرنا كاللي ويسا يملك بعدنا ملكا عزيما نبي لا يرخص في الحرامي سيملك بعدنا ملكا عزيما نبي لا يرخص في الحرامي ويملك بعدهم منهم ملوك يدينون القيادة بكل دامي ويملك بعدنا منام الملك يصير الملك ملك فينا باقتسامي ويملك بعد قحطان النبي ويملك بعد قحطان النبي تقي مخبت خير الانا مي يسمى احمدا يا ليت اني امر بعد ماسي بيامي ارمانت النبي او زه دا گځمبیا ست یو کال ژوند دی وانا تاب سکڑی وې وفاز فاز فاز فازده او احببهه بنسري بكل مدججه نواب بكل رامي پههارتي ارکه سخت لاره کې په هر مشکل کې وماده غمټ مضبوط کړه وې په هر ځای کې بدزد محمد عربي سره څه وې مګره وی هرحال آه... داخر عجبا خلقو الله ورلار هر څور کړي يو زبردست حق کوله دې م الله ورکړې او چیکره دا الله نه شکر وکړه او نه شکر سبب داو چې پدیو کې عمر شه ورو دي خوړې والے وې زل دا بچي مړشه چیکره بچي مړشه نوفا بازو کا وکفرا نو براہ اسمان تو کل یعنی اللہ تو تو کل الا یاذ باللہ او کفر وک چوالہ تمہارا زمانہ بچے مڑ کر ندے متل شوا ولہ ہا یہ اکفر من حمارن لانے دیر لوینا شکر دے د حمار نا ددے نو حمار واق حمارو ندے متل میہ مشہور شو ہے پلانے دیر دا شکر دے چان رو دا سیمارنه داخله په مینه د فطرت کې او د عیسی علی السلام او د محمد الرسول الله په مینه کې لقد کان لسبعين پتہ کې سراوا د سبا والو د پارا دا وې په ملکه تون یو نخا ډیر باغونو د خې تر پهل د ګستره پهنا خوراې د روزې د خپل ربنا او شکر ادا کوي د الله زړه کله ده بالکل پاکیزه د لړمانانو د حياتو د حیواناتو وربنا غفور او رب دې بخونی کې فارسلنا علیہم فارزون الله ایراز کو دیارلس نبیان الله دیو ترالې ګلیو او دیو ده تمامو نبیانو در رو جنتی نو نفار صلی اللہ علیہم سیل العارم اللہ راولے گم انگا پدیو بانی سیلاب ده بان دا بان سیلاب اللہ سیلاب ده بان برا نیو بانو ایک سو پچاس گزہ اگدو پنزوس گزہ یو کل اڈیمو اللہ پہ اگر آپ رانیستو فارسلنا علیہم سیل العارم راولیگ مگا پا دیوبانی سیل عبدبان وبدلنا ہم بی جنتایم اپا بدل کی ورکل مگا دیو تا اپا باغونو دیو کی جنتای نور باغونا زواہت اکلن خمتن چخاوند میں او زواہت اکلن چخاوند میں او بی خم تو لشی به خواندا تا خم تو لشی ازغو والا تا منه د غزانونه کله شجرن زی شوکن حرا وانا چا کغه غنيمي او فی مر مرارا تری خواره پکې همي وا اصل او سوا غزانونه وشئ من صدرن قلین او تشه د بیرو لگونا دا بدل ورکم اديوتا په صاحب دایچ دیو کفر کړي وا نو جازي الا الكفور او مون بدل نه نو ورکو دا سي بدلا الا الكفور مگر ناشکرتا څوک چي نه ناشکری بینم و بین قرلتی او ګرزولې مونږ په میان د دیو او په میان د خل او هاو کې بارک نه فيها شام مرادے اردن مرادے فلسطین مرادے قرن ظاهرتن کلی ظاہر ظاہر پړه غډاګه کلیو چالي کلیو چې د ملکې سبان والا تر ملک شامه پوره زلور سوا زلور زرا او وسوا کلیو او د ټول کلیه آبادو شابادا یا رانه راته چې الله شپه په کم ځای را مخته بیابان را روان دی نا نا ما شا اللہ روان بشوی غرما کې با یو کلی تا ډیر پا رامو رسی دی ای که با دوڑای او خوڑ لیش و او بوشو اما شا اللہ داغی نا بروان شو نا بل کلی تا دیر پا سهولت بانی بش پیلا رسی دی باز آمد یولوی نیامت دی شده اللہ روانی ما خو ته بیابان دی کله نشت زوا کم زی کشپکو ماں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُرَى الَّتِي او ځولې موږ په منځ دیو کې او په منځ کړهو هاو کې چې برکتم چورې پایې کې فوران ظاهرتا کلی پډاګاو وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّرَّ او, آسیر او اندازہ کړهو موږ په دې کې په کې اسرار رفتار رفتار اندازہ وا زګر هر کله په منځ کې باندې څو یو مې نیم ورځ مزال اوویل مونگا اللہ اویلی و مونگا دیوتا سیرو زی فیہا پده که لیالی ادش پی و ایامن او دور زی پا امن بانی چونکے پده که چکم خلق مستو زکا الله باغونه دا سی ورکڑی چی او زنانا با ٹکرائی پا سر با چې چی دا باغ اغا سر تا برسیدن و ٹکرائی بڑا کوا باغ دا سی عجیبا مال کمنه نه د دولت کمنه نه د سونو کمنه نه نو د وای چر الله زم ما اسد او د دې بر سړی اثرشته اے الله نو زم ما دغه فرق زم ما د غریب سره فرق ده یا الله د ذکر او قومسک لریواله وکا جز باسیو نو زم یو کلیته ورسې کما دی او قومسکي پاتیشي یعنی به خیری الله دې د به خیری نه مسلمان وساتي کله چې په مسلمان کې به خیری را لاله تبقى الشاشة تبقى نفس الله على عذاب روالي فقالوا ربنا باعد بينا اسفارنا ويرا ديون ايزا منغربا لروااليو كاپمين دا سفرون وزمون كي او ظلمو كو ديو پفل وزانونو نو اگر زور منغ ديو لرا قشي دا عبرت ومزقنا هم كل ممزق او تسنس کر منغ ديو لرا پا تسنس کولو سرا پا کامل تسنس کولو سرا زين ملك شام تلالل زگا سیلاب پر آگئے اچھے پاتی نسو او زینی مدینی منوری ترالل زینی یمن تلالل زینی عراق تلالل اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتِن زینی غصان تلالل زینی عمان تلالل اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتِن یقنان پدی که قدرت وی دپار دہار سبر کونی کی شکر گزاراؤں ولا قد صدق عليهم او پتہ کې سره رښتینه کړ په دیوبانه ابلیس ظننه په غماني خبره او ابلیس څنګه و برین راغې ادم او فواد د پلم سبانه دنیا ترالل مدویاله جزاء د دیو پیدادات اور رسیدم امتا څګر کړ نفذريه تو اولاد خو کمزوري دي کمزوری دي داګه هرکواله ماته څه شهره مړا دا یو ګمانه صبر واغه وخت ایبلی سو کلا فکانا ذالک ظنن من ابلیس دا صرف ګمانه ده ابلیس الله یو اک ګمانه خبره نن څه کړه ریشتي نکړه دا هر سړی ابلیس په لټه کې کړه مسلمانې غرق او مسلمانې تبا کړه ولک صدق علیهم ابلیس ظننه او پਤਾ کوي سره رښتینی کړه او په دې باندې ابلیس په غماني خبرانو دي ته به داری وکړه د ابلیس مگر یو ډېر دې مؤمنانو نه و ما کان له او نوتی ابلیس تفار په دې باندې من سلطانه سندلیل صحه جت نه او چو دو حجت دو جنادیو دا گیتا بیداری کولا ایلا آن حجت و دلیل سا حجت نشتده چ دلیل نشتده ہا سرب دو اسواسی مسلوان سرب دو اسواسی مسلوان او نو دو دو ابلیس دفارا پا دیو بانی سا دلیل مانسا حجت و دلیل ایلا لنا علما مگر دو ابلیس پیت بار دو اسواسی من پا مسلط کڑے وو لینا عالمان چه خلکو تا سرگن کو منگا اگا سوک چه ایمان روڑی پا خیرت بانی داگا چانا ممن هو منحا فی شک داگا چانا چه دی دیو دا قیامت کې بارکی ممن داگا چانا ہوا چه دی منحا دا دی قیامت پا بارکی دا شک دا شک پی شک انپا شک دی ورب کا اوستار پاری اوستیز بانی حفاظت والا ولهو الذين زعمتم من دون الله دڅلور مې شويب ځواب چې مونږ دیو ته وایو مونږ دیو نو الله تعالی سره یا مونږ دیو ته شاید چې منکار سمشي الله د دې شويب څلور ځوابونه ولذو الذين يروا بالاكسان چتا سوګمان کوي ما سيواد الله نه لا يملكون مثقال ذره ايو سره چتا لڅ شه در کوي نو اله در کوي چې ملکيتي الله يملكون دي خو ملکيت نه لري په اندازه د یو ذره نفس ماننو کې او نفس ما کاکه چې ملکیت یې نستنو تعالی واسه شې دیم یو سره چې چلڅ شې ور کوي ور کوي چې سره شرک دد شراکتی دبل سرا نو ما علیکم او نستید مخلوق د پاره په دې ځم کو آسمانونو کې مين شرکین سه هی صداری الله سره دی اوس خڅوخه چاته چاله څه شې ورکې مچون کې داسلې ماوینده مزدور ده نو یار وې زمام مالک په ما باندې ډېر مهربان ده زچون کې دا غو نو زاد یو مړ په کې در کولای شم الله فرمائي ومالهو نشتهد دل, دل پارا دلال دل پارا من همدد مخلوقنا من ظهير صوق معاوين او چوک مزدور صلو رم چه صوق چالا چه شعور کئی نوئی رشفارش باو کمپا شفارش باترش والما الله یوالا تنفع الشفا نف نرسی شفاء رجل الله په دربار کې مگر پس د اجازه د الله نه حتا اجازه فزیاد د سرور خبر الله شیخ الاسلام وای کفا به حاصل ایت نور و برهانا دایا درنا ود دلیل لپاره کاسیده د مشرک مشرک په مقابله کې سنت غواړې ملکیت لري الله سرهي صدر الري څنګه ته غواړي وله الله سرهي مزدوري دا څنګه ته غواړي وله سفارش په زوره کوي شي حتا اضافو زيادت ور دي پوري چلر شي يلريشي يرا انقلوب هند ديو دلونا قالونو وای بدلاند ملائکه ما ذا قال ربكم برا ملائکه ته وای چستا سراب قالونو وای بمر ملائکه الحقا رسالې کل دې استاذ واکرغه وې ال حق رالې کل دې الله دې حق کلامه رالې کل دې الله دې حق کتابه رالې کل دې الله دې حق فیصله وهو العلیو او د الله دې اوچت الکبیر لوی لو تر ذات ترمذی کې د ابو حریره رضی الله تعالی عنه نقلله چې کړه الله یو فیصله په اسمان کې وکیدو کارا نو ضربت الملائکتو بی اجنحتها خوزنا خوزعانا لقولهی ملائک پلی وزاری دا شی وڑا پی دا پارا حکم کان نها سلسلتون علا صفوان ورائی چه او زنزیر دے په ګټه راخ کلو نو دا ملائک دا شی وڑا پیگی دا پلی در دې په ریچه د دې ودلنه یره لاړه شي نو کته مرای اکبر او توای چې الله سره ولې ګل هغه د حق سره ولې ګلا هاذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح دی مازا قال ربكم قالو الحق و هو العلم و الكبير قل من يرزقكم من السماوات و احسوك در چنوزی بدر کیتا استاد بارنا او دزمکنا تو و یا اللہ و انا او ایاكم او یقننزا او یا تاسو خامخا ضرور خامخا لعلا خامخا هدایت بانیا پا گمراه اخکارا مونگا گورا دلتا دریو پتک زیبانے تشریح پزیبانے کنایا زکر کلا او دا کنایا دیرا سراحت والا دا دریو پتک زیبانے چا سراحتے ویلی وے سراحتنے ویلی وے دلتا اللہ وے ویننا او ایاکم لکتے و سڑیتوے ایمر گریام خا ما خامکه اوسړې خضر او ځنسته یاځه او یا تاسو ورزیدار یک تاسو درو ځنی یا زپا حکایما خدای شي زراي زائران کوسړې نه وای کنه اوسړې د शिवाय چلکه په ها کوي او کاسته ګره و اننا او یاکم او ز یا تاسو خامخې خا په هدايت باندې یا په گمراهه استاره من من په هدايت او تاسو په گمراهه قلا تسالونا اس نرمه لهجه تو اتا سنبات پوسن شیکه ده چمګ چرم کو امنګ نبات پوسن شیکه ده اشتا سوامل کوي توه جمع به کی منګل را رب او سومه یفتح بینانا دیو فیصله وکي الله زمون تر مین زپي انسان بانه او او الله دے قازم الحق فتح چاته لسی چې پیسنه کي پچا فتاح هو الفتاح دلارے قاضی به حقن فیصلہ کونی که په انصافانه علیم د هرچا پهال باندې پوی دے قل ارونی الزینا توه او کسان چې تاسو په اوس ګړدید الله سره شرکا احسدارن کلا نستذید الله سره څوکی صدار بل هو الله بلک دا الله ده ذو جوار ور ذات و حکمتون والا وما ارسلناک من अदर कले تعالی را الا کا فت للناس یوم انذاذا الا کافتن کو معنا د جامعن مگر جما کون کې د خلقو لپاره جامع للناس بالانذار والابلاغ تخلق جمع کې په انذار په يره ور کول او په زیر ور کولا الا کافتل للناس مگر جما کون کې د خلقو لپاره بشيرا ونذيرا زیر ور کول کې يره ور کول کې او ولکن اکثر الناس لا يعلمون دې معنی و ما ارسلناک الا کا فتن مونته نه لګاله مگر الا کا فتن الا مانعا مگر منه کوم کې خلق لرام دکو فراوده بدی نهینا بشیرن و نذیره زيره ور کاونکه ويره ور کاونکه لیکن اکثر د خلقونه له عالمون پوی گنا او وکلا به قیامت کې ته سريشتيني پولکومیا ذیومین تویس تاسو د پارانه ټا دورازي مقرره ده چنه وره ستکه ته سودا ګینست سات ولا تستقدمون او مکه کې دیشی